Prințesa și bobul de mazăre. A fost odată ca niciodată un regat puternic. Regina regatului făcea întotdeauna lucrurile așa cum își dorea. Era foarte posesivă cu prințul de la curte, care era unicul său fiu. Îi oferea prințului doar ce era mai bun. Cele mai frumoase haine, cea mai rafinată mâncare, cei mai buni profesori să le duce și multe altele. Când prințul a crescut, și a venit vremea să se însoare, regina l-a chemat în camera sa. Un prinț trebuie să se căsătorească cu o prințesă, însă trebuie să o găsească singur. Să ții minte câteva lucruri atunci când îți alegi mireasa. Nu căuta doar un chip frumos. O prințesă nu este doar o fică a unei rege și a unei regine. Trebuie să fie o fată delicată, inteligentă și grațioasă. Să se îmbrace cu bun gust și să meargă cu demnitate. Și cel mai important, primul lucru pe care îl vei observa la o prințesă, este că o prințesă adevărată are voce de înger. Prințul a fost de acord cu Regina, iar aceasta l-a lăsat să pornească într-o călătorie pentru a-și găsi mirea sa. Prințul, însoțit de servitorii săi, a mers călare timp de mai multe zile ca să ajungă în cel mai apropiat regat. S-a dus la rege și s-a prezentat. Regele a fost încântat de prinț, întrucât era chipeș și manierat. Acesta l-a dus la fica sa, care era de Prinul Prințul a fost încântat când a văzut-o pe frumoasa prințesă în camera ei. Citea o poezie și era îmbrăcată cu gust. Bună, prințeso! Bună! Prințul rămăsese șocat, fiindcă prințesa avea o voce pițigăiată. Te simți bine? Să-ți aduc puțină apă? A, bine, te rog, continuă-ți poezia. Trebuie să plec acum, încă se face târziu. Mi-a părut bine să te cunosc. Prințul a fost dezamăgit o vreme, dar și-a continuat călătoria în următorul regat din vecinătate. A ajuns la castel și s-a înfățișat regelui. Regele și regina au fost atât de încântați de farmecul prințului, încât l-au și invitat să o cunoască pe prințesă. Prințul s-a dus în camera prințesei. A dat cu ochii de o prințesă frumoasă, care era așezată la masă. Tocmai servea prânzul. Prințul a salutat-o, dar ea nici măcar nu s-a uitat la el. Mânca cu mare poftă. Prințesă, ești puțin ocupată. Te lasă să savurezi mâncarea preferată. Și prințul a plecat din regat. După ce a călătorit zile întregi prin nenumărate locuri, prințul tot nu a reușit să-și găsească o fată potrivită de maritat. Era dezamăgit, așa că s-a întors în regatul lui. Părinții i-au ieșit în întâmpinare, le-a spus întreaga poveste a călătoriei sale. Oh, oh, cât de trist! Dar mă bucur că te-ai întors fără să alegi niciuna dintre fetele acelea. Sunt convinsă că viața ta ar fi fost groaznică dacă te-ai fi însurat cu vreuna dintre ele. Prințul a fost de acord cu regina și s-a întors în camera lui. În seara aceea a început o furtună cu tunete. Prințul se uită de la fereastra camerei sale. A văzut pe cineva venind la castel. Persoana a bătut la ușă. Servitorul a deschis. Afară se afla o fată frumoasă. Era îmbrăcată într-o mantie grea și era udă până la piele din cauza ploii. Prințul a coborât când a auzit vocea blândă a fetei. Birjarul meu s-a rătăcit din cauza ploii. M-am ghidat după luminile de la castel. Sunteți amabil să ne oferiți găzduire în noaptea asta? Desigur! Sunteți bineveniți! Permite-mi să-ți iau haina! Prințul i-a urat bun venit la castel. În timp ce îi lua Mandia, se gândea că este cea mai frumoasă fată pe care o văzuse vreodată. I-a rugat pe servitori să aibă grijă de ea și s-a dus la regină să-i spună. Aceasta a venit împreună cu el să o vadă. La prima vedere, regina nu a plăcut-o. Fiule, ea nu e prințesă. Uite ce rochie murdară și plină de noroi are. Nu e însoțită de servitori. Și de ce ar călători o prințesă pe o asemenea ploaie? Dar, mamă, nu am văzut niciodată o fată frumoasă care să meargă atât de grațios. Regina și-a dat seama că prințul se îndrăgostise de ea. A pus la cale un plan prin care să scape de ea Dovedind că nu este prințesă. Am să o supun unui test. La noapte, o vom pune să doarmă într-un pat regal. Și, sub cele zece saltele luxoase, voi pune un bob de mazăre crut. Dacă e într-adevăr prințesă, va fi destul de delicată încât să simtă bobul de mazăre. Prințul avea încredere în mama lui. Regina le dădu ordin servitorilor să pună bobul de mazăre sub patul fetei. Prințul o dusă pe fată în camera ei. A fost nevoie de scară ca să ajungă la pat. Nu a putut să doarmă toată noaptea. S-a trezit a doua zi dimineață și a chemat un servitor. Nu m-am odihnit deloc! Te rog să nu-i spui prințului, dar patul este groaznic! Am simțit de parcă ar fi o cărămidă sub el. N-am putut să dorm toată noaptea. Prințul află de nemulțumirea fetei, seduse de grabă la ea. Ești o prințesă adevărată, nu-i așa? Te rog, căsătorește-te cu mine. Mă voi căsători cu tine atâta timp cât nu mai trebuie să dorm în acest pat. <laughs> <laughs> Prințul și Prințesa s-au căsătorit și au trăit fericiți până la atunci bătrâneți.